Bé, molt bona nit. Eh, anem a donar a inici aquesta sessió ordinària del ple de la corporació amb el primer punt de l'ordre del dia, que és examen i aprovació si s'escau de l'acte del ple del dia 17 d'abril de 2009. Hi ha alguna qüestió? Per part de la iniciativa, per part de la CUP, senyora Ana Gabriel. Sí, bona nit a tothom, en primer lloc. A la pàgina 2 de l'acta que es procedeix a la votació... L'acte diu que hi ha quatre vots a favor de la CUP. Ja ens agradaria ser 4 al plenari, però no és el cas. Pàgina 2. Delata la intenció de convergència de que augmenti la representativitat de la CUP al plenari. Evident, evident. Una altra qüestió? No, per part del grup socialista, per part d'Esquerra Republicana? Doncs eh, procediríem a la votació. Vots a favor de l'acte? Vots en contra? Abstencions? Ens queda aprovada per 12 vots a favor, cap en contra i una abstenció de la CUP. I per... Passem al següent punt del dia, que és proposta de l'acord d'adhesió de l'Ajuntament de Sallent al conveni de prestació de serveis del certificat digital i d'ECAT. Senyor secretari. El Aamento ha implantado el módulo de gestión de solicituds ytrámis por internet ETRAN y que la utilización dequés por parte de, de, del ciudadá requeréis la asignatura electrónica por tal de donar valideza al tramis. Es interesante que el ayuntamiento establese como entidad registradora de deCAAT per tal de facilitar la obtención del certificato al ciudadá. seus oyectius y contingut forman parte de la millora de los servicios que ofrece el Ayuntamiento y de las nuevas líneas de actuación tal y como se hace costar al informe propuesta redactado por el CAT Técnico de las de suporte a los municipios del Consejo Comarcal del Valle, señor Joan Monróz Careta. El regidor de las áreas de no gastronomía al PRE del Ayuntamiento la adopción de la segunda acción. Aprobar la adhesión al convenio de prestación de servicios de certificación digital y de CAC y trasladar aquel acord al LASEU del Consorcio Administración Oberta de Cataluña. Senyor Serra Malera. Sí, bona nit. El que avui portem al plenari és la l'aprovació d'un conveni que es firma amb l'Agència Catalana de Certificació amb l'objectiu doncs que l'Ajuntament eh, pugui distribuir gratuïtament un, un clouer amb una memòria, o sigui, en format memòria USB, en la qual hi hagi un certificat digital doncs, per potenciar totes les transaccions i la, la comunicació de la ciutadania amb el, amb el que és l'administració oberta de Catalunya, tot el que fa referència a les plataformes digitals i poder doncs, realitzar en, en línia, a nivell de, a, a, a través d'internet, doncs, totes les, les gestions que, que, que, que, que requereixi eh, aquest certificat digital eh, a partir d'aquí doncs eh, com a exemples podríem trobar doncs que el certificat digital ens pot servir per interactuar a l'hora de fer les clasions de la renda demanar un informe de vida la, laboral etc etc. Eh, recordem que és un conveni que es fa eh, i és gratuït per la, per la ciutadania i també per l'Ajuntament Alguna intervenció per part d'iniciativa? Senyor Nojosa hi ha una confusió en aquest tema, de que és un servei a la ciutadania. O si sigui, Quan la ciutadania demani aquest servei, en aquests convenis hi ha terminis de com se li administraran aquests, aquests serveis, perquè pot venir un ciutadà, demana un servei, i en aquest conveni no s'especifica si hi ha un pla de temps per donar una resposta a la ciutadania. Està una mica això... Jo crec que a nivell local a lo millor hauríem de fer algun tipus de, de clàusula, no? Eh, els serveis aquests seran immediats o trigaran un temps sempre hi ha l'arxiu immediat o hi haurà arxius que s'hauran de de passar un temps Alguna altra intervenció per part del CUP per part del grup socialista per part de d'Esquerra Republicana senyor Serra Malera. No, és, és que no és un servei, o sigui, no, no és un conjunt de serveis, és el fet de dir escolta'm, jo necessito un certificat digital perquè vull interactuar amb, amb l'administració electrònica d'acord? Aleshores, es ve que l'Ajuntament i es sol·licita el que és el certificat digital, que no deixa de ser un arxiu xifrat per dir-ho així, dintre d'una clau de memòria l'Ajuntament certifica que a qui se li remet o a qui, a qui se li lliura aquest certificat és qui diu que és tot això entra en una base de dades i per partir d'aquell moment l'usuari, el ciutadà des de casa seva Eh? pot començar a gestionar electrònicament totes les, les, les, les qüestions que li... que, que, que, li, sí, que, que coincideixin amb, amb la gestió o sigui, amb, la, amb la relació amb l'administració no és que sigui un conjunt de serveis sí, sí, però, dir, però, però aquí la gent el que ve és a buscar la, la clau de memòria amb la que hi ha el certificat digital com si fos el DNI electrònic a partir d'aquí l'usuari Interactuar amb les administracions que ja estiguin preparades per la, per, la, per la gestió electrònica des de casa seva o des del lloc on sigui i, i s'acreditarà per fer totes les gestions amb aquest certificat o amb aquesta signatura electrònica que està dintre d'aquesta clau de memòria no sé si, si he contestat correctament bé, en tot cas eh, hi ha alguna altra intervenció sobre això clariment doncs eh, procediríem a votació. Vots a favor? Sí, perdoni un moment, senyor sí. alcalde. Jo voldria dir que el senyor Serra Malera doncs, ha explicat molt bé el que és això i veritablement doncs, el que es donaran aquí serà aquesta clau d'accés a la ciutadania i llavors la ciutadania a partir d'aquí podrà fer la seva transacció. Vull que ho ha explicat molt bé. Moltes gràcies pel seu aclariment i en tinc pel seu suport a la intervenció del senyor Serra Malera. Però hi ha alguna altra qüestió sobre aquesta qüestió? Doncs, procediríem a votació. Vots a favor? Doncs en contra, cap extensió. Queda aprovat per unanimitat. I passem al següent punt de l'ordre del dia, que és proposta per l'acord d'adhesió de l'Ajuntament de Sallent al conveni marc d'interoperabilitat de les administracions catalanes. Senyor secretari. A finales del mes d'octubre de 2006 es va signar el conveni d'interoperabilitat inter, de sistemes d'informació ...entre las administraciones públicas, a las representantes de la Generalidad de Cataluña, Lojarre y el Ayuntamiento de Barcelona. Els seus objetivos y contingut forman parte de la millora del serveis que oferéis el Ayunt ayuntamiento y de las seves líneas de actuación, tal y como os va a costar al informe propuesta redactar por el CAP Cattenis del área de Support a los municipios del Consejo Comarcal del Valles, señor Joan Mon Careta... La seva eficiencia adquiréis importancia en la mesura en què les administracions s'hi van adherint. El tretidor de l'àrea de noves tecnologies proposa al ple de l'Ajuntament l'adopció del següent acord, aprovar l'adhesió al conveni mar de col·laboració entre les administracions catalanes i estallarà aquest acord a la seu del Consorci d'Administració Oberta de Catalunya. Senyor Serra Malera. Bé, seguint una mica del fil del, del tema comentat anteriorment i també per seguir potenciant tal que és la relació amb l'administració oberta de Catalunya el conveni que ara també portem a, sobre la taula és el que ha de permetre doncs, a l'Ajuntament eh, escriure's a, a la xarxa a la plataforma telemàtica, telemàtica EACAT eh, i que permetrà doncs, que l'Ajuntament es pugui intercanviar documentació i informació amb altres ajuntaments amb l'objectiu de facilitar el que són els tràmits del ciutadà també, en el sentit de que si hi ha alguna documentació que està en algun altre ajuntament o en alguna altra administració a certa distància d'aquí, doncs que aquest ciutadà no hagi d'anar a tal lloc a buscar un certificat, per venir aquí a l'Ajuntament i acreditar-se en, en el sentit que s'hagi d'acreditar. Uh, seguint en aquest fil, doncs, el, el, la qüestió seria dir, l'Ajuntament des d'aquí pot gestionar ja tota aquesta documentació a distància, el, el ciutadà no caldrà que es mogui de sa llen, i telemàticament aquesta documentació, aquesta informació arribarà aquí i permetrà que aquest ciutadà pugui, pugui, doncs, pugui fer les gestions que pertoqui i a l'invers, eh, nosaltres des d'aquí també podem traspassar informació a altres administracions també per facilitar a altres ciutadans d'altres... ...ens locals per dir-ho així, qualsevol tipus de gestió. A títol informatiu, eh, avui per avui el, el, el, el tipus de gestions o administracions... ...que estan adscrites en tot aquest conveni, eh, a nivell nacional, a nivell de, de Catalunya... ...tenim el Deprenent d'Acció Social, l'Institut d'Estatística de Catalunya... ...tenim els ajuntaments i a nivell de l'estat espanyol doncs hi ha l'Agència Tributària... ...la Seguretat Social, la Policia, la Direcció General de, de Trànsit i també hi ha alguns col·legis de professionals com poden ser doncs, els arquitectes, els aparelladors Gràcies Alguna qüestió? El grup d'iniciativa, la CUP el grup socialista, grup Esquerra Republicana Doncs procediríem a la votació Vots a favor? Vots en contra, cap abstenció, queda aprovada per unanimitat i passem al següent punt de l'ordre del dia que és proposta de producció del pla d'actuació municipal PAM per inundacions Senyor secretari Sí Ates que la Dirección General de Emergencias y Seguridad Civil de la Generalitat de Cataluña en función de riscos que se afectan es marca la obligación de disposar de los correspondientes plas de actuación municipal per tal de hacer front a las, a las posibles situaciones de emergencia. Ates que, entre otras, son obligados a disposar de un plato de actuación municipal per riesgo de inundaciones por la afectación del plato inundado. Ates que... Un PAN ha de recollir els procediments d'organització municipal, els recursos i mitjans mobilitzables en cas d'emergència, l'assignació de tasques i, les, i els mecanismes de coordinació entre els serveis municipals d'aquest i d'aquest en relació a d'altres serveis supramunicipals. Vist el Decret 210 barra 1999 de 27 de juliol pel que s'aprova l'estructura del contingut per a la homologació de les plats de protecció civil municipals. Vistes articles 1847-48 de la llei 4 barra 1997 de 20 de maig de protecció civil de Catalunya. Per totes tot les posat, la Comissió Informativa de la Governació i Regen Interior proposa la plena adoció de l'acord següent. Aprovar inicialment el pla d'actuació multipart per, inund per inundacions que s'ajunta al present acord i, i, del que fa, i del qual en forma part. Segon, sometre el pla a informació pública per un termini de 20 dies mitjans s'anuncis san en el vot i en el taller d'erictes de l'Ajuntament i si no es presenten al·legacions un cop transcorregut el tèrmin esmentat quedarà aprovat definitivament. Tercer, Remetre el pla a la Comissió de Protecció Civil de Catalunya per la seva homologació un cot aprovat definitivament. Donar trasllats dels acords als serveis i departaments següents, policia local, consell medi ambient, delegació territorial del govern de la Generalitat, Direcció General d'Emergències. No, es, no està en el pre decidirà en superior, en superior criteri. Sí, senyora Fernández. Sí, hola, Bona nit el fet de, de, de la presentació de, del pla d'Inundacions ve donat d'un estudi previ que s'ha fet per part de l'ACA dels cabdals que pot tenir el riu Llobregat i l'afectació que pot tenir a cadascun dels municipis pel qual passa llavors allant el tenint nucli urbà al costat del riu ens fa que sigui obligatori el tenir el, aquest pla de, de prevenció el pla de prevenció és bàsicament igual bé, té la mateixa forma diguéssim que el pla bàsic de protecció civil municipal la, el qual el diferència és una mica l'estudi més més directe de lo que és eh, tenir els nivells de cabdals mínims mitjans i màxims de, del riu Llobregat i també tenir un estudi més executiu de lo que són les rieres que passen pel nostre terme i els torrents i tenir lo localitzat amb el cas de que tinguéssim molta, de, de sobte molta aigua eh, dintre del municipi com hauríem d'actuar a nivell de prevenció o possible evacu evacuació. Una vegada fet i estudiat tot aquest, aquest pla eh, es posa diguéssim, en documentació del qual hi haurà un comitè de seguiment que cadascú sabrà, sabrà que és el que li pertoca i com s'hauria d'avisar en tot cas a la ciutadania. I després hi ha un altre apartat amb el qual es farà una, una mínima formació amb, amb els veïns que sí que d'alguna manera, manera podrien estar bastant més afectats i per la resta, bueno, doncs eh, només ho has demanat vol favorable i passarà 20 dies amb exposició pública, però de tota manera és a eh, Protecció Civil de, de la Generalitat qui qui l'aprovarà i l'homologarà definitivament. Demano el vot positiu de tots els companys. Gràcies. Bona intervenció per part d'iniciativa, per part de la CUP, Grup Socialista, Esquerra Republicana. No, doncs procediríem a la votació. Vots a favor? Vots en contra? Cap abstenció? Queda aprovat per unanimitat. I passem al següent punt de l'hora del dia, que és moció sobre la prohibició de la circulació de tractors i vehicles lents a la carretera C16. Senyor secretari. Sí. arran de la recién señalización de prohibición de circulación de los trastornos de vehículos lentes y bicicletas instaladas en los accesos a la carretera C-SEC-SEC está ocasionando muchos problemas a los payesos y a otros usuarios a la hora de transitar entre los municipios de Sallén y San Futuro de Valles Des desde Sallén Dirección Nord no nos da esta dificultad porque se mantiene la antigua carretera C-1411 les vehicles lents la fan servir per realitzar el, els desplaçaments però perquè respecta a l'extractor i maquinària agrícola que han de realitzar qualsevol desinteriaris compresos entre sa gent i Sant Futur de Valle es troben en molta dificultat i les ocasiona un greu perjudicament perquè no hi ha cap altre tren alternatiu ni via de servei en continuïtat i condicions per on circular. Quan es va acabar el desdoblament de la carretera a Sallén ja es va intentar posar els señals vérticals, però com no havia vies alternatives, es va aturar. A la nostra vila, se desenvolupa una important activitat agrícola que segurament es viurà incrementada adecut a la actual situació econòmica i les condicions actuals dels camins de servir no són actes per la circulació d'aquests veïcles. Als països industrials que realitzan la seva activitat en maquinaria que se desplazan a velocidades inferiores a 40 km hora y que históricamente y tradicional han estado usuarios de la vía de comunicación, se, se, se es crea una situación muy perjudicial a la prohibición de circular a los trastornos maquinaria per movimiento de tierras y otros vehículos lentes en el tram de la carretera entre San Frictor de Valles y Sayén, sin ser dispuesto a la correspondiente vía de servicio por un poder circular. Per portar a terme la seva activitat quotidiana, s'ha desplaçat tradicionalment per la C sé antigua i antiu o Antigua C 1411, com a via de comunicació natural per desplaçarse entre Marresa Sant San Fritos de Valles en el eix allí Valles Bergada. Per aquesta prohibició a totes les explotacions, obres i activitats que se troben en aquest tallet, es obliga a realitzar largas i dificulto dificultos i marrades que les ocasiona importants perjudicis. El dia 2 d'abril de 2009 es va enviar un escrit al director general de carretera el Jordi Foll... Follia i Alsina, exposant el problema i en la junta de govern local d'aquest municipi que va tenir joc el dia 7 d'abril d'enguany, se va acordar soliditar al servit territorial de carretera de Catalunya la retirada de la esmentada de sinalització, mentrestant no s'adequin vies alternatives entre Sallent i Sant Fritos que permiten el tránsito a que vehículos principalmente del extractor que como se ha esmentado forman parte de una importante e ina laboralal a la nuestra población pero horas dará en cara no se ha aprodo una solución pero todos los motivos esposa es proposa al pre la adopción de la següenza cosa deanar al conseller del departamento de política territorial y obras públicas muy honor honorable señor joaquín Nadal y ferreras la seva intervención para solucionar el problema es más rápido posible dando las órdenes oportunas para que se la prohibición de transitar a los tractores y vehículos lentes en el tren entre los municipios de Sallén y San Fuitor de Valles de la carretera C6 mientras no se adecuen vías alternativas que permiten el tránsito de estos vehículos, principalmente extractores que como se ha desventado forman parte de una importante herramienta laboral de la nuestra población y, segundo, traslladar el present acord al Govern de la Generalitat de Catalunya, al Departament de Política Territorial i Obras Públiques, al Servei Territorial de Carreteres de Catalunya i a la Direcció General de Carreteres, al Sindicat Agrari Unió de Pallesos i a, a la Plataforma, afectats per la CXS. Senyora Fernández. Sí, sí bona nit. Bé, bueno, sobre mitjans del mes de març ens vam trobar que es va posar una assenyalgació per part de carreteres amb la qual feia la prohibició de, de passar tractors i vehicles amb una determinada qualificació. Ah, llavors, a la, els pagesos es van posar en contacte amb nosaltres perquè no van entendre cap mena de previ avís, amb la dificultat que tenien el fet de circular per la C14 perquè podien estar sancionats. Llavors, en funció d'això vam fer diverses uh, trucades al, al servit territorial per tal de reclamar que um, quan es qualifica una carretera Uh, com en aquest cas d'autovia hauríem de tenir una via de servei per poder circular aquest tipus de vehicles i aquest, en aquest cas hi ha una gran part del nostre municipi que no està adequat llavors amb les trucades van dir que farien el possible vam fer una carta uh, bueno, van enviar un escrit també a petició de la Unió de Begesos uh, passada per la Junta de Govern i veiem que d'alguna manera no s'estan posant els remeis, que és a dir, que era treure una mica treure la, la senyalització i mentre es pues, pogués adaptar les vies i encara no s'ha fet, pues, es va decidir eh, consensuadament amb la Unió de Pagesos fer aquest, aquesta moció i donar-ho trasllat a la Generalitat perquè es pugui solventar aquest problema. Primer treient la senyalització i després actuar-lo més ràpid possible aquesta via per tal de que puguin circular aquest, aquest, aquesta agrupació. I és per això que demano el vot favorable de tots els companys. Gràcies. Molta intervenció per part d'iniciativa, per de part del CUP, senyora Elena Gabriel. Sí, mm. aviam d'entrada, no sé si, si la informació que, que recull la moció està del tot actualitzada, perquè no sé si ja s'estan fent algunes coses o no, en tot cas el company del PSC que ho acabi de complementar. El que sí que volíem dir és que nosaltres no tenim cap inconvenient de donar suport als pagesos perquè puguin circular amb els tractors... El... El que passa que no podem deixar de dir també que no volem entrar amb en lògiques partidistes de que ara sembla que Convergència sigui la defensora de, dels llauradors de la terra. Eh? És a dir, si algú han cimentat aquest país i si algú ha permès que el país es destrossi amb autovies, amb túnels, amb carreteres i amb blocs de ciment, ha estat el govern de Convergència. Ens sembla molt bé que ara presenteu aquesta moció, suposo que perquè esteu al govern, però sí que volíem clarificar que nosaltres distem de la classe política que ha estat a la Generalitat, ara, però també la que estava abans, i volíem que quedés que el nostre vot afirmatiu no va en la mateixa línia del vot afirmatiu de Convergència Alguna intervenció pel grup socialista, el senyor Manuel Mins Bueno, no sé em sembla que s'han dit moltes coses però jo crec que aquesta moció s'ho de retirar no? perquè es va fer una carta demanant que s'arrangessin els camins i crec que s'estan arranjant els camins llavors demanar una cosa que ja s'està fent em sembla que és una oportunitat política i prou, eh? no té cap sentit aquesta emoció des del nostre punt de vista sabem que des de política territorial s'està treballant s'està treballant a l'obertura d'un camí a la vora del lleó com tothom ha vist també s'està treballant amb l'Ajuntament de Sant Fruitós per permetre el pas entre Agrocat i el camí que passa per davant del restaurant de la sala i així altres accions com modificar senyals, etc etc. més a més tot això s'està fent conjuntament i d'acord amb una comissió creada entre la Unió de Pagesos i el mateix director general de carreteres llavors no, no tinc molt el sentit de que la Unió de Pagesos també està d'acord amb aquesta moció que jo m'ho crec perquè m'ho dieu però no ho veig enlloc no? llavors estem demanant una cosa que s'està fent s'està fent a bon ritme que la Unió de Pagesos sap que s'està fent i estan d'acord i llavors no tinc cap sentit de presentar aquesta moció des de ai, des del de grup socialista demanaríem que retirés perquè creiem que és Vull dir una oportunitat política per aprovar una moció sense cap sentit també he de recordar que es, des, del govern, des de Convergència i Unió eh, vull dir, es van presentar una proposta al Parlament que es demanava que la C16 fos autovia vull dir, llavors ja la tenim l'autovia també es va demanar des del Consell Comarcal de Berga si tots demanem, que també és convergència, que sigui una autovia, doncs tenim una autovia, ara que tenim autovia, si és autovia no poden passar els tractors i els veïcs més lents de 40 quilòmetres l'hora vull dir, ens hauríem d'aclarar que demanem però bueno, segueixo insistint, ja per tercer cop pensem que hauríem de retirar aquesta emoció perquè no té cap sentit demanar una cosa que s'està fent, amb moltes ganes amb bon ritme, amb acord amb els senyors Unió de Pagesos i evidentment si no es retira nosaltres votarem en contra total alguna intervenció per a Esquerra Republicana? Senyor Cortés? Sí, nosaltres ja vam, en el ple anterior, nosaltres ja vam argumentar doncs, a veure, i vam demanar a l'equip de govern a veure si havien realitzat alguna acció envers aquest tema. I, i, i bueno, ens ha sorprès, no ens ha sorprès, però ho trobem bé doncs, que s'hagi portat aquesta moció sí que no recull totes les, la, la, les sensibilitats de tots els grups polítics que tenim aquí, però, bueno, però és un pas doncs, com a mínim per fer pressió de que se solucioni aquest problema de la manera que sigui que el Departament de Política Territorial l'està solucionant perfecte, això és el que volem per tant donarem suport a la moció Senyora Ana Gabriel Ai, perdó, Ana Fernández Perdó Uh, sí, bueno, contestant amb el senyor Valentí uh, Sí, nosaltres també hem estat, hem estat parlant i som conscients que ja estan començant a fer arreglos però és, també és que les senyals encara hi són uh, Llavors, uh, no, però d'alguna manera un mosso d'esquadra un moment donat estan amb aquesta, amb aquesta senyalització i passant un tractor podria estar multat Per tant lo que voldria és tenir la garantia total de que aquests, que aquests professionals puguin anar per la C 16 i estem amb la tranquil·litat de que no estan sancionats, mentre acabin de fer tota, tota l'obra, tot l'arranjament que s'ha de fer. per l'altra banda estem d'acord que s'ha sí posat a treballar que han estat predisposats que s'ha fet un treball amb col·laboració dels pagesos, per tal de que sigui'idoi de manera que sigui que, que, que compleixi les condicions però entenem que, que no s'ha no agafat tota la demanda ja que les senyals encara hi són gràcies una altra intervenció senyora Jossa sí, jo volia demanar un aclariment perquè llavors això podria estar fora de context jo li demanaria a l'equip de govern si aquesta moció ja està en sintonia perquè el company Valentí Manalbens diu que l'Aurió de Pagesos ja està més o menys informada de tota una sèrie de, de mesures que s'està prenent però si la moció està en sintonia amb alguna petició concreta de la Unió de Pagesos que es proposés d'alguna manera un acord al ple per donar suport a la Unió de Pagesos jo crec que bueno, això s'hauria d'explicar perquè si no sí que millor estaríem una, una mica fora de context no? perquè en paraules de, de Valentí i el que podríem aprovar aquí si Unió de Pagesos ha aquest suport. Caldria que se sapigués algú d'això, no sé. Sí, sí, li, li contesto en aquest sentit. Aviam, eh, arreu, quan es van sortir aquestes senyalitzacions i en el darrer ple hi va haver una intervenció per part d'una pregunta per part d'Esquerra Republicana a veure quines gestions havia fet l'equip de govern i, evidentment, alors, ha sortit a la premsa de que gràcies a la pressió de la Unió de Pagesos doncs, hi havia, es havia solucionat, i està bé, perquè és cert que van fer una... una una tracturada el doncs, lleó que en aquell moment quan es va fer la tracturada ja hi ja estava en vies de, de, de solució o com a mínim tot estava plantejat quina era la possible solució i així ens ho vam manifestar en l'anterior ple que és cert que també hi ha hagut un seguit de reunions tant amb Unió de Pagesos com amb la Generalitat per trobar una sortida perquè doncs entenem, com bé ha dit el senyor Manuel Benz, que nosaltres hem demanat i, i estem d'acord que sigui autovia i amb velocitats doncs, de, de 120 però també s'ha de poder donar a eh, eh, trànsit alternatiu pels vehicles que no puguin circular per la via doncs, eh, principal. És cert que quan es va fer el desdoblament, que així en la moció ve recull, i ja es va intentar posar la senyalització aquesta, però en aquell moment, com que no era doncs, autovia 120, sinó que es va dir a 100, pues, eh, es va dir pues, retirem la senyalització, no es va arribar a posar, perquè ja vam manifestant en aquell seu moment que hi havia certes dificultats doncs, de, de, de poder connectar doncs, eh, per vehicles lents. Aquí estem parlant unió de pagesos i tractors i també ho hem manifestat en l'anterior ple, però també hi ha tot un seguit de vehicles eh, lents o bicicletes que en aquest moment tampoc podran circular per, per, per aquest tram i que eh, en tot cas es demanava doncs, la, la, unes el, vies alternatives que poguessin possibilitar la, la circulació, la connexió entre el que és Sant Fruitor, Manresa, Sant Fruitós i Sallent, que és el, el que recull aquesta moció. És cert que ja s'han començat les obres i esperem i desitgem que realment doncs, puguin estar acabades dintre del termini, que sobretot ara, a finals del mes de juny, que serà quan hi haurà doncs, la, la cega, doncs, és, és quan més moviment de vehicles lents agrícoles doncs, es produeix per aquest trànsit i que, evidentment, en posterioritat, quan ja ja s'havien fet tot un seguit de reunions i que es havia plantejat quina era la solució, a nosaltres ens va demanar que, malgrat això, que es pogués fer aquesta moció en els plenaris. Eh, és cert que també, com bé s'ha dit per part de la senyora Fernández, que la senyalització en aquests moments encara no s'ha retirat, que nosaltres és una de les coses que demanàvem, de dir, mentre no hi hagi un, un trànsit alternatiu, doncs que es pugui eh, retirar la senyalització. Això se'ns ha manifestat que no era possible la, la les vies alternatives sembla ser que es podran estar abans de, de del, finals del mes de juny, que és quan hi hagi la cega, però, en tot cas, entenem que, que és una manifestació d'aquesta moció de, de demanar i reiterar que, evidentment, estan vies de solució perquè realment puguin ser doncs, eh, concretades i que siguin realment efectives com, com ser que, que pugui garantir-se el trànsit de, de vehicles lents entre Sant Fruitós i Sallent, perquè com es de, també recullen la moció de en Amunt, el d'aquest trànsit ja està garantit per l'antiga 14 o 11, l'antiga carretera. En tot cas, sí que és cert que s'estan fent actuacions, sí que és cert que, que evidentment, la intervenció de l'Ajuntament, però en aquests moments doncs, el que es demana és, és poder doncs, garantir i un reforçament dels plens, com ens va demanar per part de la Unió de Pagesos que, que es presentessin als plenaris dels propis ajuntaments. Alguna altra intervenció? Senyor Benalens és bueno, referent a, a modificar les senyals de trànsit vull dir, si és autovia no es pot modificar el senyal de trànsit vull dir si volem, podem demanar que ja no sigui autovia tornem a sent mentre no arranjam els camins però el que no podem fer és demanar que canviïn una plaga quan no es pot fer vull dir ara, podríem dir no, no volem que sigui autovia de Sallent fins a Sant Fruitos, passeu-nos a sent un altre cop i quan tingueu arranjat ho canviarem llavors això seria més lògic no? però les plaques no les canviaran no es pot canviar alguna altra intervenció? No? Doncs procediríem a votació. Vots a favor? Vots en contra? En cap abstenció? Queda aprovat per 12 vots a favor, eh, un en contra i cap abstenció. I passem al següent punt de l'hora del dia, que és eh, proposta d'aprovació del Pla Local de Joventut. Senyor secretari. Atès que l'any 2000 el Parlament de Catalunya va a per unanimitat el plan nacional de juventud y que ha está revisat en posterioridad al la cor diversos partidos políticos y las entidades municipales municipalistas atés que 2005 es va a el plan local de juventud pel período 2005 2008 pero per unanimitat del ple de la corporación vis que la regiduría de juventud segu el plan bill y de en les conclusions de la segona trobada de joves de Sallent ha elaborat un nou Pla Local de Joventut. Ates que la vigència d'aquest nou Pla és 2009-2012. Per tal d'exposar la Comissió Informativa d'Atenció a les Persones proposa al ple l'adopció dels següents acords. Primer, aprovar inicialment el Pla Local de Joventut que recull els criteris que fixa la Secretaria de Joventut del gobierno de la Cataluña y que contempla los diferentes eixos del Plan Nacional de Juventud de Cataluña. Según, someterlo a información pública por un termini de 30 días mediante la publicación de anuncios al objetivo oficial de la provincia de Barcelona y al Diario Oficial de la Generalitat de Cataluña, así como al taller de anuncios de la Corporación, por tal que durante el final si se, se pueden formular alegaciones si durant el termini d'exposició pública no es presenten alegacions, s'entendrà aprovat definitivament sense necessitat de nou acord. Tercer, traslladar aquest acord i el pla local de joventut a la Secretaria General de Joventut del Departament de la Presidència de la Unitat de Catalunya. No està ni sort, en superior criteri. No, senyor Saldoni. Sí, bona nit. Bé, en aquest, en aquest punt de l'ordre del dia portem a aprovació el Pla Local de Joventut, que com recordarem doncs, va ser en el mes de febrer, va, va sortir rebutjat i s'ha fet de nou s'ha fet un nou Pla Local de Joventut doncs, que tracta els diversos eixos que eh, també marca el Pla Nacional de Joventut, que com podrien ser doncs convivència, cura social i valors, polítiques d'ocupació, polítiques d'educació, polítiques de salut, temps lliure i cultura, polítiques d'habitatge i participació. Aquest Pla Local de Joventut contempla una, una diagnosi amb dades que tampoc són tot actualitzades que voldríem, però són les que disposem de forma, de forma oficial i de forma certa del tot, que publicades oficialment. I, i després doncs, compta amb una, amb una diagnosi de, de, dels diversos eixos i un seguit de propostes amb les accions que s'estan fent en aquests moments, amb una valoració de si s'han de continuar o no s'han de continuar proposades pel pla i un seguit d'accions a emprendre en, aquest, eh, en aquests quatre anys que contempla aquest pla local de joventut. A l'igual que la proposta del febrer, però més concretat i d'una forma més, més clara, contempla doncs, una, una comissió de seguiment on eh, també doncs, m'agradaria fer esment de que hem introduït una, una esmena que porta a la del plenari i que va ser enviada en els diversos grups polítics arrel de la, de la discussió que hi va haver en el si de la comissió informativa i que sí doncs, que m'agradaria concretar com quedaria aquesta comissió de seguiment ja que creiem doncs, que és un dels punts fonamentals en aquest, en aquest pla i que és aquesta, aquesta comissió de seguiment estaria, estaria incorporada o formada per la regidoria de joventut que actuaria com a presidència de la comissió, un representant de cada grup polític present al ple de la corporació, dos treballadors de l'Ajuntament que desenvolupin tasques relacionades amb temes de joventut i un representant de cada entitat censada de l'Ajuntament com a entitat juvenil i les funcions serien el seguiment de l'evolució del, del Pla Local de Joventut, la proposta de priorització de les accions de tirar endavant per l'Ajuntament i la revisió anual del mateix pla. Uh, arrel del debat que hi va haver en el, el CIDA de la Comissió Informativa in, proposem incorporar dues esmenes que serien una seria, en el cas que sigui necessària la votació en el CIDA de la Comissió tindran dret a vot el representant dels partits polítics d'acord amb el nombre de regidors que tenen el plenari municipal i per explicar més clarament també doncs, a aquest punt hi haver una pregunta presentada per, demanada per Esquerra Republicana que demanàvem com aniria aquesta, aquesta votació i el que, el que vol dir és que hi haurà un representant de cada partit polític que no necessàriament ha de ser el regidor per tant cada grup polític pot nomenar una persona en aquesta comissió en nom del partit i aquesta, i aquesta persona en el cas de que s'hagi de votar disposaria del nombre de vots que, que tenen en el, en el plenari municipal per tant era... Al departament de tindria en aquest cas, diguem-ne, 6 vots, el d'esquerra republicana en tindria 4, el del PSC de la CUP i d'Interior per Catalunya en tindrien un cada un. I la següent esmena que, que hi havia és en la primer ai en la primera comissió de seguiment que tindrà lloc durant el mes de setembre del 2009, el regidor de Joventut presentarà una proposta de planificació, priorització i pressupost de les accions a desenvolupar per tal de ser sotmesa a debat i aprovació i clarificant clarificant en posibilitat que, que aquesta votació, aquesta priorització seria, seria vinculant per l'acció de, del govern eh, en el pla local de, de joventut que es porta, que es porta aprovació inicial també hi ha tot un seguit d'annexes que són projectes que tenim, a, que tenim en cartera en aquests moments i que estan doncs, a, pendents de desenvolupar o no segons es consideri, es consideri oportú i que estan també annexes aquí perquè es puguin, es puguin estudiar el, el pla tal com deia el, el dictamen té prevista que avui si, si la resta de grups ho consideren oportú fer l'aprovació inicial hi haurien 30 dies d'exposició pública per tal de rebre eh, suggeriments o al·legacions en el mateix pla per tal de, de poder-lo doncs, enriquir o modificar amb el, el que es cregui i llavors doncs, aquí 30 dies tornaria a anar a plenari per resoldre, resoldre aquestes al·legacions al mateix temps, eh, també arrel d'un comentari que es va proposar doncs, a la comissió informativa, era que quina difusió se'n faria aquí se'n marca una, però llavors eh, també diguem-ne que faríem el compromís de fer-ho arribar amb la, difusió, la difusió possible a l'hora de penjar-ho a la pàgina web, de fer-ho arribar doncs, a l'institut a les entitats juvenils i a la gent que va participar a la trobada de joves perquè tinguin coneixement i puguin vindre a consultar aquest pla no, no contemplem la possibilitat d'enviar-lo a tothom perquè és un pla que en aquests moments té doncs, 70 pàgines no, perdó té 50 pàgines i, i no, doncs, tampoc no, no es considera enviar-lo sinó que estarà a disposició d'equip que com qui vulgui el pugui venir a veure si algú vol una còpia doncs s'anifesitarà una còpia sense cap mena de problema i eh, demanaríem el vot favorable de la resta de grups gràcies Una intervenció per part d'iniciativa senyora Jossa Sí, bona nit Bé, nosaltres d'iniciativa pensem que el tema és molt important fer un pla de joventut és molt important entre altres coses perquè creiem que, doncs que la joventut és el futur del poble malgrat que avui la sala de plens hauria d'estar plena de joves perquè era un tema que afecta molt directament a la joventut i no és així però no és així perquè creiem que hi ha diverses raons la primera que dubto que aquest pla se li hagi informat a la joventut de saient que hi havia un pla que, hi havia un ple que es tenia d'aprovar un pla que ja prèviament haurien d'haver tingut coneixement d'aquest pla i per una altra banda crec que la joventut de Seient es suceixen fets que distancien molt el que és l'equip de govern de la joventut Se suceixen fets no crec que siguin en tota la joventut però n'hi ha fets de grups que més o menys són actius i no tenen molt bona relació amb l'equip de govern i això és evident perquè no fa gaires dies vostè sap que, senyor regidor de joventut que ja es va guarnissar una manifestació nocturna al poble de Sallent en la qual s'alegava una sèrie d'inconvenients que van tenir els joves i una sèrie de perjudicis estic reflint a l'assemblea de joves de Sallent que havien organitzat un acte que vostès no, no van acabar de donar una autorització vull dir que això són coses que perjudiquen en part no a l'equip de govern, sinó d'alguna manera, com que tots estem a l'Ajuntament tots tenim responsabilitats en el fet d'afrontar aquests temes ja han succeït altres casos també, de mala relació de prohibicions de fer segons quines coses tenim el fet de l'enramada per tant, difícilment es pot desenvolupar un pla si no sabem consensuar amb la gent jove negociar amb la gent jove i sobretot arribar a acords amb la gent jove difícilment, perquè això crea una mala imatge que és difícil després desenvolupar un pla Si era un preàmbul eh? quan parlo d'això vostè sap que van passar una fulla informativa en la qual es queixaven d'una sèrie de qüestions que se'ls se va perjudicar bastant eh? després s'hauria de negociar perquè vostès van fer un, un, un equipament que era l'embalat de, de saient i ara resulta que en l'embalat de saia no podem realitzar segons quin tipus d'activitats. L'equip de govern ha de ser capaç de negociar amb la gent gran, aquells que els molesta una festa de tant en tant, i arribar a acords, fer de mediador. Lo que no podem fer és que la gent jove del poble, que ens de que no poden agafar el cotxe quan surten fora, perquè si ven una copa de més és un perill que és un risc i a sobre estem, estem vivint a sa gent i no poden desenvolupar les seves activitats alguna cosa hem de fer hem d'afrontar aquesta situació i hem de parlar entre tots el que no pot ser és que tenim un equipament que va costar uns cèntims i ara aquest equipament no serveix no se li està donant la utilitat que se li ha de donar després el pla evidentment no calia haver perdut 3 o 4 mesos no calia es podria haver presentat ja al febrer aquest pla és cert que està millorat és cert que està millorat però no calia no sé per què vostès al febrer presenten un pla que no era cap pla, era simplement una referència un informe i ara hem perdut 3 mesos que es podria haver aprofitat molt bé per haver estat en contacte amb la gent jove per haver fet participació i per haver avançat presenten un pla que sí, s'ha millorat molt que el paper aguanta tot, perquè aquí vindrem a votar un document, i el paper l'aguanta tot, que és un pla que si vostè consulta amb el Consell Nacional de la Juventut o amb algun ajuntament que estan fent treballs de joventut, es fiquen a la seva pàgina i agafen un pla i l'adapten al poble de Sallent, tampoc és tan difícil fer-lo. Agafen un pla i ara em ficaré a l'Ajuntament del Prat, em posaré a l'ajuntament de Sant Feliu o de tal mira, aquí com és el pla que té, és així l'adaptem al, al poble de Saïet, no, no, no cal trencar-se tant el cap per tant votarem un pla que és un paper perquè després caldrà la gestió i l'acció política que generi aquesta il·lusió de la gent jove són dues coses una pot ser la, la gestió que gestionem una sèrie de qüestions i una altra, que és la que necessitem a Seyent generar suficient il·lusió i connexió entre els joves del poble i l'Ajuntament de Seyent tant per l'equip de govern com per l'oposició llavors vostès parlen tornen a parlar, a fer referència com si de la segona trobada de joves de Seyent, com si fos això fos, no sé, com un, com el, el pacte del majèstic o com el com una cosa d'arribar a la lluna i no, no despeguem l'assemblea de joves que van venir 18 joves no és un referent no és un referent vostès tenen que estan dient que el pacte o el, no, el pla local de joventut és transversal on participa cultura participació ciutadana regidoria de joventut podria ser també treball podria ser habitatge i podria ser serveis socials per tant, quan parlen de participació doncs pues mira, monotoritzem fem monitors i grups i parlem del pla això no és referent, una assemblea de 18 joves no és un referent per donar tantes voltes que, que això ha sigut positiu, no és un referent no és suficient després parlen d'un pressupost que és 49.782 euros l'any 2000 bueno, l últim pressupost que elabora jo entenc que aquestes accions que han de portar a terme haurien d'estar pressupostades totes les accions per què? perquè totes aquestes àrees i totes aquestes accions haurien de tenir un preu perquè això és un compromís entenc que la comissió de seguiment no ha de ser una comissió de seguiment per perquè el govern, l'equip de govern que és qui governa tingui tota una sèrie d'elements per fer la gestió si aquest pla s'aprova al ple, és una comissió de seguiment que executa i que fa complir el que s'ha aprovat al ple, per això el ple s'ho no pot ser una comissió que mira, consultem i aviam què us sembla que podem anar per aquí o podem anar per allà no, si s'aprova aquest pla de joventut, aquí al ple la comissió ha de fer complir els acords És executiva Si no, no, no serveix de res eh? És una parafardàlia, Com moltes que es muntem aquí seient Que no serveix de res Per tant, el palant s'ha millorat molt Sí, s'ha millorat bastant Ja no era el que era Però ara caldrà posar-lo en marxa i caldrà tenir bones relacions amb els joves del poble. Caldrà que no perdem talents, perquè a ja molts joves que els estem perdent, i són talents. Caldrà buscar aquests talents, caldrà anar amb els grups, anar amb grups que estan fent bones feines, anar a grups educatius, anar a grup cultural, anar a aquells que els agrada la música, i anar connectant amb tot això. Per tant, té molta feina, eh? No és aprovar un paper, és molt més. Ustedes parlen, vos doncs parlen de molts temes. Eh, Podrien parlar candidat perquè el pla té moltes àrees. Parlen del tema de l'habitatge, que volen fer ara quan iniciativament presenta una moció per recuperar els pisos desocupats i rehabilitació dels habitatges. Es va aprovar en aquest ple. Ustedes parlen que faran una gestió de l'ajuntament i els pisos desocupats i tal. Es va aprovar en aquest ple, la llei de l'habitatge permet fer certes coses importants en aquest sentit es va aprovar i de moment no s'ha fet res i jo els hi vaig dir estan disposats al departament d'habitatge a parlar amb l'Ajuntament de Sallent perquè es posi en marxa això no han fet res, no fan referència tampoc a aquesta moció parlen vostès del treball i parlen d'un viver d'empreses bueno, això el paper l'aguanta tot viver d'empreses, que maco no? llavors què passa? Estan parlant de viviment d'empresa estan parlant de la feina, amb gran contradicció quan vam fer l'altre dia la, la, la taula de, de una taula local per afrontar la crisi i lamentablement des de l'equip de govern no tenien res sobre la taula, només ens van dir que hi havia 555 aturats al poble de Sallent, comptant els de l'empresa comunal per tant, poques idees donen de cara a la joventut de promocionar el treball de cara a la joventut perquè un viure d'empresa és una cosa tan ambigua que no ens expliquen res Podien parlar de projectes d'ocupació d'escola-taller, de escoles de formació que també parlen, si és veritat, però no concreten després hi ha altres històries i és que que parlen de que no expliquen quin, com es vehicularà aquest pla no ho expliquen ara provarem aquí al ple un pla no sabem vostès diuen perquè a la comissió informativa li fer aquesta puntualització que seria bo que aquest pla com a mínim, això és l'únic lògic Clar, estem parlant d'un col·lectiu que té unes característiques molt específiques per tant si aquest col·lectiu no s'ho fa seu aquí som bastant grandets hi ha ja, excepció, bueno, la companya de la CUP no és tan gran i alguna altra. jo trobo bastant difícil que una cosa que aprovem li dirà aquí tens això i hi havia què et sembla sí, hi haurà gestions que millor estaran bé però és un col·lectiu molt específic que no els agrada estar manipulats que no els agrada ser instruments de ningú que passen molt per la falta de confiança que tenen perquè de la manera que estan els joves assaient, desgraciadament no han tingut molt suport no han tingut molt suport i estan bastant decebuts després ens hauria d'explicar disposar d'un model organitzatiu que després de l'aprovació d'això es pogués posar en marxa en contacte amb la gent jove no ens ho explica com ho faran és molt senzill dir que es posaran internet i tal bueno, podria seguir i seguir perquè la veritat que ja és una qüestió aprovar aquest document és molt arriscat és un compromís que, que té, té mancances no veiem que el seu taranà de com es desenvoluparà és difícil per tot el que he dit. No aprovar és que entenem que fa falta un pla local de joventut ho entenem. no aprovar-ho seria anar una mica en contra d'aquests principis de que d'alguna manera tenim que lluitar pel poble, perquè ja l'hem manifestat perquè quan l'oposició no va aprovar l'anterior pla es va dir oh, és que tal, és que qual, no, és que no valia no valia per tant, no aprovar-ho seria dir que no volem un pla i el que farem és donar, posar unes condicions és que nosaltres a l'iniciativa ens abstindrem l'extensió en la correlació de forces polítiques que hi ha en el ple significa que el pla tirarà endavant s'aprovarà però posarem unes condicions perquè com que és l'aprovació inicial des de l'aprovació inicial a l'aprovació definitiva l'aprovació definitiva la farem, la farem o donarem suport o no suport en funció de totes aquestes puntualitzacions que estem fent en funció de que aquest pla no serveix només posar-ho a la pàgina web o enviar un correu a uns determinats col·lectiu. creiem que això ha d'anar a tornar als joves ells han de fer les aportacions la comissió, la comissió de seguiment pot fer moltes aportacions, però els joves han de, de tenir coneixement d'aquest pla d'alguna manera, busquin la manera que puguin i si hem de col·laborar, col·laborarem però jo crec que els joves han de tenir un debat o com a mínim alguna discussió sobre tot això, perquè si no això serà subrealista total després hi ha una altra sèrie de qüestions que no explica el pla, doncs jo crec que que una mica engurrós que sortís en aquest, en aquest totxo i diu accions que es porten al terme suposo que estan portant al terme accions me faltaria no, no s'ha vist gaire perquè durant dos anys no es veu que allò que, que l'equip de govern generi generi. perquè des de l'Ajuntament lo que hem de generar generar ciutadania, participació o il·lusió no hi ha molta generació d'això però dic, accions que es porten a terme i accions que s'emprendran de les que es porten a terme tampoc no ens han donat gaire les explicacions o sigui jo no dic que potser millor haurien d'explicar-ho tot aquí però potser en la comissió informativa haurien de dir, mire, doncs això s'està portant a terme d'aquesta manera i d'aquesta altra i fan referència doncs, per exemple les tasques que s'estan fent a l'institut molt bé, és un, un espai molt interessant, però l'estan fent a l'institut, eh? que consti que això la feina la tenen i, i bastant feina els professors de l'institut no l'Ajuntament fa el que fa, eh? però que són els professors i això també s'ha de tenir molt en compte suport no dic que no donguin, però a millor s'ha de donar més bueno, i parlen d'instal·lacions per exemple equipaments, parlem de què en volem fer el carreres com un teatre és que és això, és que jo crec que tenim l'embalat, farem un teatre farem una sala cultural farem, no sé què farem, farem molta farem ara arreglarem totes les zones esportives una pista coberta i, i fem això que sembla que és una pel·lícula d'azanyes bèl·lices no, que... però en el fons el que necessitem és generar ciutadania Generar, perquè si tenim un grup de teatre es farà teatre, si tenim un equipament per teatre però no tenim algun no es farà res, teatre al mig no farà. Generar això, no? Jo sé que vostès tenen aquesta intenció i que són gent de la cultura, i de la cultura del país i tal, però no es fa, no s'està fent, en aquests dos anys no s'ha fet. Eh? i bueno, no em voldria allargar més Ens sembla que queda clar que nosaltres tindrem per, per esperar això no? tindrem el mes d'exposició pública lo qual el l'eix central de la participació per vostès és aquest això es posarà un mes exposició pública que entenc que s'hauria d'informar molt bé als joves que escolta, que com a mínim fem alegacions per, per recollir la vostra opinió però les entrades en l'exposició pública i ara vens aquí, et mires el pla i aviam què té, què no té bueno, i llavors expliques tu la història i s'afegeix al document que el paper l'aguantarà tot i ja està, i aquesta serà la participació no, és alguna més és alguna més és que la gent jove s'ha de fer, si l'aprovem tots si la provisió definitiva l'aprovem tots com a mínim que la gent jove se'l faci seu perquè, si no, estem fent surrealisme total. Va, i acabo. Alguna intervenció per part del CUP? Senyora Gabriel. Sí, en primer lloc, eh, això és un pla de, de joventut. El que es va presentar al pla del mes de febrer no ho era. Insistim en remarcar això. Eh? És la primera vegada que l'equip de govern porta un pla de joventut al plenari. A nosaltres a la comissió informativa d'aquesta setmana del dilluns ja vam manifestar algunes observacions perquè tampoc no ens agrada que sembli que tot ho diem per sorpresa en el plenari és dir que els regidors de l'equip de govern i la resta de companys dels altres partits saben algunes de les observacions que vam fer en primer lloc ja vam manifestar i, i no, no, és a dir, no volem, no volem entrar en, en tot el conjunt del pla perquè podríem fer moltíssimes observacions ja ho feia el company d'iniciativa podríem fer observacions en relació al projecte re, els projectes, els annexos, les dades les valoracions previstes, la comissió de seguiment etc. Pensem que seria Ferragós i més que Ferragós és que com que la gent tampoc no coneix el pla és com difícil fer referències a una cosa que la gent no ha pogut consultar només destacaré un dels projectes que ja vam dir que nosaltres no hi estàvem d'acord i que com dic ja el vam manifestar les informatives per tant els companys regidors ja ho saben a la CUP no estem d'acord en que s'inverteixi a Cal calcarreres per fer una sala en la que els joves no hi tinguem cabuda aquest pla preveu una sala diferent una altra sala que representa que Sallent ha d'assumir, insonoritzada, pensada per fer concerts pels joves, perquè ens diuen que cal carreres no servirà pels joves. Nosaltres pensem que Sallent no es pot permetre tants equipaments, la prova està en que els que ja estan abandonats i creiem que Calcarreres, carreres hem dit des del primer dia, ha de ser un equipament polivalent, on hi capiguem tots els sallentins, els que els hi agrada veure teatres seguts, però també els que ens agrada anar a concerts i drets. I aquest pla està dibuixant justament el camí perquè això no sigui així. Ja ho vam manifestar, us poso aquest exemple perquè ja dic que en podríem dir molts d'altres, però ens allargaríem. Um, avui, evidentment, aquest, aquest punt és el més important del plenari. Heu vist que els altres punts, quasi bé no hi ha algun d'intervencions, s'han aprovat bàsicament a la majoria per unanimitat i, evidentment, aquest és el punt estrella d'avui. I què vull dir amb això? Que el senyor Saldoni, evidentment, ha vingut preparat i tots coneixem com s'expressa el senyor David Saldoni quan defensa un dels seus punts i nosaltres, sincerament, no tenim ganes d'entrar amb rèpliques i amb contrarèpliques i no tenim ganes que quan nosaltres diem blanc, el senyor Saldoni no sé com s'ho fa però ho acaba dibuixant negre i, al final, la gent no sap si estem mirant gris o murat senyor Saldoni, no tenim ganes d'entrar a debatre eh, en detall el pla local de joventut és el pla local que està a les antípodes del que faria la CUP sincerament, i ja ho sabem a més a més que tenim eh, grans diferències en concepció de les polítiques no només de joventut sinó socials, de participació ciutadana, etc. no és el nostre pla de joventut i com que no és el nostre pla de joventut no el votarem a favor perquè no volem ser corresponsables no només d'un disseny sinó d'una pràctica d'executiva i a més a més d'una determinada manera de relacionar-se no amb els joves, no, i amb nosaltres, que jo no sé si som joves o ja no ho som tant però en qualsevol cas tampoc se'ns deixa expressar com voldríem uh, per tant, uh, doncs això, no, no, no votarem a favor i discrepo uh, amb el senyor Hinojosa, que no votem a favor avui no vol dir que, no, que estiguem dient que Sallent es pot permetre no tenir pla en absolut, Sallent ha de tenir el millor pla de joventut i aquest no és el millor pla de joventut. És un pla de joventut que, que, que és el primer que es presenten, que evidentment millora l'acte de reunió dels 17 joves que es va presentar el mes de febrer però no és el pla local de joventut que es mereix jo també entenc que el senyor Saldoni porta moltes regidories i té molta feina i a joventut s'hi dedica el que s'hi pot dedicar i evidentment això també es nota és dir, no hi ha una feina d'anar a buscar propostes de pensar, de, no, de ser creatiu de visitar altres iniciatives no hi és perquè segurament no se la poden permetre i no faré l'exercici de demanar a la resta de regidors que m'expliquin quina implicació tindran en la transversalitat de les polítiques de joventut perquè no m'agradaria posar-los en un compromís perquè dubto, dubto que se llegit en profunditat i que s'hagin senyalat les coses que nosaltres ens hem arribat a assenyalar no m'allargo més, com hem dit en altres ocasions no en el nostre nom Un intervenció pel part del grup socialista, senyor Manuel Vins Bueno s'ha dit, ja s'ha repetit, això és és un pla local de joventut que millora molt més de del que es va presentar doncs, el mes de gener, si no ho veig equivocat no? ha millorat la part expositiva ha millorat la part estadística realment bastant potser hauria de millorar va, el desglos que tenim de les despeses i inversions que fa l'Ajuntament pel que fa a la joventut que està tot amb un número i no sabem aquest número com es distribueix Dic, però bueno però llavors, arribem al moment que tenim les conclusions i les accions a fer i les tenim que temporalitzar i les tenim que donar-hi pressupost i tenim que donar contingut de diners i de temps i de qui ho farà. No? Llavors, aquí és, és el pla doncs, on comença a trontollar perquè hi és, està posant les accions que s'estan fent, les que es portaran a fer i no les tenim, no, no, no, no ho tenim molt clar. No? Jo crec que cada apartat de les polítiques... Ac unes, unes accions que es porten a fer, no, no entraréem a detallar quines, però avui normalment segueix aquest, aquest aspecte, el pla segueix aquesta línia. Però no sabem mais doncs, com tenim que fer les coses i quan ens costaran i quan no ho tenim previst d'acabar. No? És cert, i va dir el senyor Nojosa que el senyor Saldoni es va comprometre doncs, a portar tot això abans de l'aprovació definitiva. No sé si això s'ha d'aprovar definitivament. El senyor Sotari va dir que sí. No sé si queda aprovat per, per defecte, si no hi ha cap esmena. Queda aprovat per defecte si no hi ha cap esmena, sí o no? O sigui, llavors, aquí jo una mica volia aclarir també el que deia el senyor Nojosa, Si no hi ha cap esmena, no ens, ens tornarà a portar a aprovar aquest pla. Llavors, això una mica el que vam estar discutint a la comissió informativa és, va dir, bueno, doncs tot això vull dir, el David el Saldoni el senyor regidor va dir, no, no jo em comprometo a portar aquesta temporització i aquest, aquests pressupostos per eleccions més o menos una previsió de despeses d'inversions abans de l'aprovació definitiva, però si no la tenim estem aprovant o no aprovant o vull dir es se i no tindrem aquesta informació jo espero que aquest compromís sigui sí efectiu però esclar automàticament aquest pla passarà ja si haurem de fer un esforç de fer les esmenes i a més a més, a més que aquestes esmenes tinguin, a, a, a siguin acceptades per part de l'Ajuntament o no perquè es torni a venir aquí al ple no? llavors aquí van tenir algun problema d'apreciació doncs, el dia de la comissió informativa jo no sé com quedarà això i és una pregunta que deixo primer contestar abans de donar el meu sentit de vot al senyor Saldoni no? Bé bueno, tampoc hi ha indicadors indicadors d'avaluació vull dir que ens, que ens avaluïn tant des del punt de vista qualitatiu com quantitatiu com es va, com es va desenvolupant aquest pla crec que tot s'hi ha de posar perquè hi ha un indicador d'avaluació i és en una activitat en un apartat diguéssim en un anex no? allà sí que parla d'indicadors però no tenim indicadors per cada apartat de les polítiques si han de joventut que ens sembla que n'hi 7 o 8 no? jo crec que tot això s'ha d'incorporar i evidentment a mi m'agradaria que l'Ajuntament en aquest cas l'equip de govern vull dir, doncs fes un esforç per millorar tot això i, i potser per portar-nos un altre cop aquí al ple, encara que no calgui i dir, escolta, mirem, hem fet totes aquelles progressions hem fet això tal com es va comprometre el, el regidor i ho aprovem entre tots que estarem tots més tranquils i més contents no? jo jo crec que el pla de joventut s'ha de tenir a gent, és un pla de joventut que si fem cas, i ens hem de creure el que diu la comissió de seguiment i les esmenes que ha incorporat l'equip de govern, que és allà on es crearan aquestes temporalitzacions aquestes inversions, aquestes hi ha pressupost a totes les accions que es vulguin fer i a més a més es votarà i es votarà i a més a més serà vinculant. Vull dir, bueno, jo crec que podem fer molta feina des dels, equip, des dels partits que estem a l'oposició, perquè podem incorporar dintre d'aquesta comissió de seguiment, doncs, jo crec que les nostres inquietuds que potser aquí no estan al pla. No? jo crec que això també és una cosa important que tenim que valorar. No? en concret, jo crec que si ens mirem una mica la part d'estadística i d'expositiva veurem moltes conclusions que no es reflexen enlloc, no? Dia no voldria entrar en detalls perquè potser ens allargarem molt i no cal, no? però bueno, jo crec que algun dia de parlar hi ha moltes coses curioses no? hi ha una, una curiositat, aquí és l'Ajuntament d'Allaçallent és on menys joves hi ha que treballin amb activitats extractives quan tenim comparat dir, hi ha menys joves que comparat en Catalunya quan tenim una hiperpota no? és una cosa molt curiosa no? que s'hauria d'analitzar el perquè. què i coses així que realment eh, no s'han utilitzat ni s'han desenvolupat també si veiem hi ha molts més nois que es dediquen a fer exesports al pavelló i no al camp de futbol o altres activitats i potser les inversions que fem amb els esports no van cap aquí no? llavors hauríem de planificar dos o tres anys fet tot un esforç inversor que ens han fet amb altres activitats esportives cap al pavelló que també m'agradaria veure com ho posem i com ho especifiquem i bueno hi ha moltes coses i no podria enredar la gent no? només un detall que diu que aquí quan està parlant d'esplais i de caus, diu que el més antic és el Roques Alves de Sallent no sé si és els Roques Alves o poder els de Sant Jordi que potser era abans que el Roques Alves era una mica per puntualitzar que no és el més antic no? I ja està Nosaltres ho deixarem una mica Esperarem el nostre sentit de vot Per saber la resposta del senyor Saldoni Gràcies Per part d'Esquerra Republicana Alguna intervenció? Senyora Cortés Bé, aquest pla que avui s'ha portat a, Es porta avui a aprovar pel plenari Ja va ser presentat el mes de gener Tots ho sabem i tots ho hem dit I és un pla que es va haver de retirar perquè justament tots vam coincidir amb que era un pla que primerament s'havia copiat de l'anterior pla i que segon no estava gens treballat i que s'havia fet de pressi i corrents i que no complia les, les expectatives dels grups polítics representats ni sobretot del jovent que és a qui va adreçar aquest, adreçat aquest pla. S'han hagut d'esperar quatre mesos més que són aquests que hem esperat avui des del gener amb la qual cosa vol dir que també eh, suposa que hem perdut l'oportunitat de tenir una subvenció per part de la Secretaria de Joventut encara que el senyor Saldoni contestés l'altre dia que no que la subvenció no l'havien perdut jo he de, re de rectificar-lo ell ja ho sap i dir-li doncs, de que la subvenció per als plans locals de joventut s'acabava eh, el termini acabava el mes de gener i ell ho sap i per això es va portar a aprovació al pla local eh, de pressa corrents aquest pla, com tothom ha dit, els altres grups polítics han dit que estava millorat, evidentment que sí que estava millorat respecte a l'actarió, però tot i així continua sense tenir uns objectius clars, continua sense tenir priorització d'actuacions, no concreta les actuacions, no, contén, no concreta dades, ni dates, ni res. Deixa moltes coses a l'aire, considerem, s'hauria de, estudiarem... Hm? totes aquestes qüestions que van molt bé quan es fa un pla o quan es fa, però que no, no signifiquen res perquè el que podem estudiar o podem estudiar durant mil anys són qüestions i intervencions i expressions molt inconcretes no defineixen prioritats, etc. Bé, nosaltres doncs, hem anat analitzant a veure, podríem parlar i parlar i parlar, però evidentment donarem quatre dades de les coses que, que hem pogut treure d'aquest pla Eh, primer de tot, doncs, sí que evidentment eh, en, la, en la comissió informativa que es va portar a terme dilluns doncs, es va parlar d'aquesta comissió de seguiment i doncs, el, el senyor Saldoni ens va enviar doncs, la, la, la rectificació a l'esmena que abans ens ha llegit i des del grup d'Esquerra Republicana vam demanar tres preguntes, tres preguntes que se'ns van contestar però tot i així Vam tornar a fer una pregunta que no se'ns ha contestat l'última, o almenys no l'hem rebut de nosaltres per correu electrònic. El senyor Saldoni ens va contestar que mmm, quan vam demanar a veure si els acords tindrien, tindrien el resultat de les votacions serien vinculants i el senyor Saldoni ens contesta que sí, que els acords que es portin a votació a la comissió tindran acord vinculant. No. Mmm, llavors nosaltres, jo li vaig enviar un altre correu al senyor Saldoni, que potser no l'ha vist eh, en, el quart, en el qual jo li vaig dir, ens hauríeu d'aclarir el significat exacte dels acords que es portin a votació, la comissió tindrà un acord vinculant, què significa això? No entenem bé la resposta, ens la podríeu explicar millor i no hem obtingut resposta suposo que, a veure suposo que el correu electrònic doncs sempre té aquelles, aquells punts doncs de què que no que no podem seguir-los tots, no? Però bé, ho deixo així a l'aire perquè suposo que ara ens ho podrà contestar pel que fa, doncs tenim a la pàgina 17, jo m'he anat marcant una miqueta, doncs tot el que teníem el que fa a la pàgina 17, vera, veure estem, parlarem molt al paral, eh? perquè podríem parlar a largo i tendido aquí de tot el que surt pel que parla fa, fa referència a l'eix de polítiques d'ocupació i en aquí textualment diu estem veient com empreses del municipi, com poden ser la Cominal, Norden i Iberpotage, han hagut de tancar les seves portes. Cominal, a veure, està parlant eh, de la situació laboral complicada que, que hi ha en el municipi. Mm, Cominal no ha hagut de tancar les portes, Cominal ha tancat les portes. I això penso que s'hauria de rectificar, perquè mm, no les ha hagut de tancar justament perquè hagi tingut manca d'activitat no perquè no hagi tingut comandes, no perquè sinó que ha sigut per part d'una mala gestió en la qual, doncs ha tancat les portes. Aquí a la pàgina 17 també, la formació ocupacional ens parla, diu hi ha un conveni de col·laboració entre l'empresa Iberpotash i l'IES Llobregat on s'imparteix formació per als seus treballadors ens agradaria que es definís també a veure quina és aquesta formació i quina és eh, la, la col·laboració que té Iberpotash mm, amb, amb l'IES Llobregat a la pàgina 18 ens parla també de les accions a emprendre i a les accions a emprendre com abans també ha fet referència el senyor Hinojosa diu construcció d'un viver d'empreses i ja hi som Mm, això ho vam demanar també a la comissió informativa i va dir, bueno, això són idees, idees, idees molt bé, idees, idees, idees però es portaran a terme o no? perquè un pla és per portar-lo a terme un pla no és per dir van ho bueno, farem potser i ja ho veurem però direm idees, eh? allò que diem està en l'imaginari, que a vegades vostè fa servir aquesta expressió, l'imaginari nosaltres, el nostre, al col·lectiu ja li teníem, però no hi és eh? Una altra que també seria eh, col·laboració amb la futura oficina comarcal d'emancipació que impulsarà la Secretaria de Joventut. Bé, també està a l'aire tot això, eh? Són aquelles idees que queden a l'aire. Queda maco posar-ho paper, però hm, ja veurem què passarà. A la pàgina 25, ja passem a les activitats a la turbina. Hm, quines activitats s'hi porten a terme a la turbina actualment? Ens agradaria saber-ho perquè, a més a més, es hm, sembla ser que l'espai de la turbina està compartit amb nens petits, amb joves amb... això no queda gens clarificat ni sabem les activitats quines activitats es portaran a la turbina hi ha una planificació anual o hi ha una planificació en aquest pla que un pla és planificar de què es farà a la turbina no ho sabem eh? el casal de Verge de Fussimanya Mm, bé, aquí doncs sí, Tots dos, aquests dos espais eren dos espais que estaven completament morts i que en la passada legislatura es van activar, es van dinamitzar i han ressorgit mm, esperem i voldríem que no tirés enrere altra vegada això, recordem com era el casal Verge de Fussimanya, recordem què s'hi portava a terme eh? i recordem les activitats que actualment si sí, estan portant a terme molt diferents eh? es va fer un treball molt intens per fer-ho com a local social com a local cultural i com a local i espai obert a tot el poble de Sallent i a fora, i la gent de fora també eh? no única i exclusivament pel que estava obert en aquell moment la turbina era un espai completament tancat i segellat i es va revitalitzar es va començar a portar però s'ha quedat també una mica així a l'aire amb idees, idees, i idees i no sabem què s'hi fa Quan passem, seguim a la pàgina 27 Crec que és la 27 Festes i oci Diu, destaca el Carnaval com la festa més participada I esmenta que les enramades és poc participada pels joves Doncs potser l'equip de govern ha de començar a fer Una seriosa reflexió i sobretot el regidor de joventut Perquè aquesta festa que no enganxa els joves de Sallent Li està passant alguna cosa està fallant i potser caldrà fer una anàlisi exhaustiu perquè de cara al corpus que ve doncs els joves puguin tenir una festa ben ben adequada per ells hi ha problemes intergeneracionals en aquesta festa? sí, tots ho sabem i sabem que aquesta festa entre joves i grans i grans i joves n'hi ha de problemes, el que passa que cal ser valent per afrontar aquests problemes i cal ser valent potser per fer un gir total a la festa i potser doncs, ens en sentirem orgullosos si es pot fer això que costa? Evidentment que sí Què implica això? Molta feina molta feina, molt treball i que tothom, sobretot el regidor de joventut eh, i, i la regidoria de festes també bueno, la transversalitat de la qual parlava abans la, la regidora s'hauria doncs, de veure en aquí doncs, plenament identificada però de moment és, no és així també de dir que en el seu programa, en el programa electoral, vostès també deien textualment que potenciaran les enramades com a festa singular de Sallent. Doncs vinga, com a festa singular de Sallent per tothom, pels joves també. pels joves també. Què hem de fer amb els espais? Què hem de fer els espais? el senyor Saldoni dilluns passat ens va dir en la comissió informativa que ara estaven intentant d'adequar una altra nau pels joves de Sallent. A verà senyors de, de Convergència tenim la nau de cal Calcarrera com abans també s'ha dit però és que aquesta nau la tenim aturada una nau que s'està morint de riure no sé què hi passarà és una gran necessitat per cellent per joves i per grans i una nau, un lloc, un espai en el qual hi ha de tenir cabuda tothom els grans i els joves i ha de tenir cabuda tot tipus d'actes de petit format, de gran format de concerts grans, de concerts petits de música moderna, de música clàssica de teatre, de cinema, de tot el que sigui però aquell espai està allà mort de riure vam tenir un embalat si no recordo malament, cap als anys 90 Convergència va comprar un embalat per satisfer totes les necessitats unes necessitats estem a l'any 2009 i ja veiem que aquestes necessitats no s'han portat a terme ni s'han satisfet 50 milions pel broc gros va costar allò entre comprar l'embalat entre adequar tota la zona 50 milions que ja es podia haver comprat cal carrera amb aquests 50 milions i ara ja n'hi tindríem 60 més d'invertits i a més a més com que no s'han prioritzat les actuacions d'aquesta d'aquesta legislatura que ha passat? Eh? 200 milions de pessetes que ens han arribat hm, hm, plogudes del cel o plogudes del senyor Zapatero potser sí que s'haurien d'haver invertit en una, en una justament en un objectiu per tot cellent que és una necessitat per tot cellent bé l'equip de govern fa les seves de prioritats tenim l'embalat amb una inversió tenim cal carrera, amb una altra inversió una nau dels contramestres a la fàbrica vella amb una altra inversió es va invertir a l'escorxador que fa pena eh, ara una nau al polígon a veure senyors de Convergència mm, tot això anem generant unes infraestructures que les hem d'anar conservant i que, hem, i que això val uns diners i econòmicament no sé si estem per fer totes aquestes inversions. i per dir, bueno, ja invertirem aquí, llavors provisionalment tornarem allà i Tenim cal Carrera que s'està morint de riure, que en farem de cal Carrera. Però clar, no sé si cabrem tots. Perquè cal Carrera també l'equip de govern també el preveu per fer espais per entitats. senyors cal Carrera s'ha de preveure com, un, com, un, com una qüestió cultural, i potser no que no encabran els joves si hem de posar-hi les entitats. Aquí s'allenen hi ha molts espais per posar entitats. Molts, eh? Doncs potser adequuin aquests espais per les entitats i no hauran d'estar al carrer, que al carrer preveiem-ho com un espai cultural per fer tot tipus d'actuacions i tot tipus d'activitats de, de, de diversos formats. Habitatge protegit. n'han parlat també, dir, no em voldria extendre l'habitatge protegit de l'annex és molt maco a veure si l'Ajuntament l'impulsa ho dubtem perquè han estat molts anys en, en aquest Ajuntament i no l'han impulsat mai i en aquest pla es benaglorien dels pisos de la caserna, de la Guàrdia Civil que no van ser capaços Amb tots els anys que van estar aquí l'Ajuntament no van ser capaços d'adequar-los i de rehabilitar-los, de tirar-los endavant per habitatge per jove com tampoc van ser capaços d'adequar els pisos de Barcelona que també es benaglorien en aquest pla ara sí, ara els hi posem facin alguna, alguna cosa en polítiques d'habitatge també senyors de Convergència i participació ciutadana què podem dir de la participació ciutadana comencen dient la participació ciutadana és un element important a l'hora de desenvolupar qualsevol política pública l'administració ha de garantir canals de participació quina? ens alegra molt sentir-ho, però no ens ho creiem, perquè l'equip de govern encara no... Nosaltres no entenem què és la participació ciutadana per l'equip de govern, i avui dia hi ha moltes maneres de fer participació ciutadana. Fins ara potser havíem dit, bueno, van, anem aprenent, però ara està tot inventat, eh? S'ha d'aplicar ja la participació ciutadana. I en aquí la mostra més gran, i que no ens creiem, perquè no l'hem tirat endavant, és la participació ciutadana del Pla General. I com que no ens hem cregut el que han fet com a participació ciutadana, tampoc ens creurem aquest pla local de joventut.